«Тільки зараз, і тільки на вигляд вона нічим не відрізнялася від нас, від мене, Петра і Галі. Насправді ж, думав я, їй, певно, вартує чималих зусиль уміло приховувати своє хвилювання і свої думки з приводу нашої мандрівки і нашого з нею майбутнього загалом. Я не надто вірив у її східну покірливість». І при цьому я цілком довіряв їй, довіряв більше, ніж Петру, Галі або тим більше полковнику. Вона була з іншого світу, але вона була моєю дружиною. Хоча шлюб наш був радше чимось містичним, спущеним на нас із небес і нами прийнятим, аніж реальністю, за котрою, як за кожною реальністю, ховається документ, який цю реальність підтверджує. За моєю спиною пролунав зненацька тонкий денчливий звук, і я інстинктивно озирнувся, зустрівся поглядом із невисоким смаглявим чоловіком років сорока. Він стояв метрів за десять від нас за лебідкою. Щойно наші погляди зустрілися, він різко повернув голову та швидким кроком подолав метрів десять, а потім зник за залізними сходами, що вели до зачохлених рятувальних човнів обабіч над бортами. Він зник, але перед очима у мене ще кілька секунд стояло його смагляве обличчя. Він не скидався ні на казаха, ні на азербайджанця, швидше на добряче засмаглого слов'янина. Але я одразу забув його обличчя і повернувся по думки до Гулі, уявляючи собі її на київських вулицях, за столиком кав'ярні або в моїй квартирі, поруч із Софійським собором, на Майдані, який кожного недільного ранку наповнюється перед звоном. Коли запала темрява, обрію жили, і тепер раз по раз виднілися далекі вогники невидимих суден і рибальських шхун. На палубі тьмяно світили корабельні ліхтарі, заховані за овальними гратами. Згори, з капітанського містка, лилось яскраве жовте світло. Але між ними палубою висіли рятувальні човни, стирчали залізні трапи і сходи. Тому лише краплини цього світла добиралися до нас, падаючи плямами на внутрішній борт. Виспавшись, ми тепер сиділи. Незважаючи на темряву і хвилі, що хитали пором, Петро крутив у руках пістолет із глушником. Заховай, попросив я, нахилившись. Незручна зброя, сказав він, ховаючи пістолет до сумки. Глушник багато важкий. Ти не відаєш, коли вже цей баку? Я знизав плечима. Мені самому хотілося б це знати. Хочеш уже б на потяг зітхнув Петро, потім повернувся до своєї подруги. «Галю, звари кави!» Галя дістала своє кавове начиння, насипала в джезву меленої кави, налила води з балона, наповненого ще в Красноводському порту, підпалила таблетку сухого спирту і поставила джезву на підставку над синім спиртовим полум'ям. Минуло ще кілька годин. Море знову заспокоїлося, розгладила розгладило свою поверхню, прибрало гребінці піни. Пором відплив недалеко від нафтової платформи, над якою живим маяком танцював вогняний смолоскип. Ми знову стояли з гулою біля борту. Моя рука лежала на її плечі. Мовчки ми проводили поглядом вогняний маяк, поки він не лишився позаду. Петро сидів на пістилці і курив свою люльку, щедро ділячись з нами легким тютюнним димом. Галя спала. У нічній тиші лунало тільки зищання корабельного двигуна, але ми швидко звикли до цього механічного шуму і не звертали на нього уваги, наче його і не було. Для нас він був просто складником тиші. «Слухай, – прошепотів Ягулі, – а де наш хмелеончик?» «У мене в баулі», – промовила вона теплим шепотом, мені просто вухо. «Йому там не душно?» Гуля усміхнулася. «Звісно, ні. Йому там значно приємніше, ніж у пустелі». Десь за спиною пролунали гулкі, швидкі кроки. Я озирнувся. Тінь людини ковзнула по нижніх сходинках освітлених залізних сходів, що вели наверх до човнів. «Хтось не спить», – сказав я. «Незабаром ранок», – прошепотіла Гуля. «Гляди, берег!» Я повернув голову, простеживши за її поглядом уперед походу порома і побачив віддалік скупчення маленьких вогників, які піднімалися вгору. «Петре!» – озирнувшись, промовив я неголосно. «Баку!» Він звівся на ноги. Не виймаючи люльки з рота, підійшов до мене. Вдивився у далекі вогники, потім узяв люльку в руки – Постукав нею об борт, витрушуючи скурений тютюн, зітхнув. «За три-чотири дні будемо вдома», – промовив він голосом фаталіста, наче йому абсолютно не хотілося додому. «Це якщо без пригод», – промовив я. Він озирнувся, подивився на мене сумно і кивнув. «Було б не зле, якби без пригод». Хвилин за сорок поромо жив. Пасажири пробудилися – Почали збирати речі, складати розгорнуті на залізній палубі ковдри і підстилки. Петро пішов до Кразів. Він хотів уточнити у водіїв план дій. Галя, прокинувшись, хлюпнула собі в обличчя жменю води з балона, підвелася. Подивилася зацікавлено на поблизьке вогні міста, куди плив наш паром. Запропонувала нам з гулою кави. Ми з радістю погодилися. «Усе гаразд», – мовив Петро, повернувшись. «Вони все зроблять самотужки, а ми вже поїдемо в службовому купе поруч із нашим монтажем». Галя зварила кави і Петру. Він випив свій улюблений напій і знову закурив люльку. «Ти б хоч день не палив, бо тютюн ось-ось вийде», – дорікнула Петрові Галя. «У баку знайдеться і тютюн, і кава», – спокійно відповів на це Петро. Над обрієм позаду порома виникла аура світанкового сонця. Темрява швидко, майже на наших очах, розсіювалася, поступалася місцем новому дню, новому світлу. Пасажири обліпили борти, роздивляючись спокійну гладь води і місто, що хутко наближалося. Уже виднівся порт із завислими над ним стрілами кранів. Ми пропливали повст танкери, сухогрузи і сейнери, які стояли на рейді. Настрій поліпшився. У нутрі, незважаючи на нічне неспання, народжувалася енергія. «Усе буде гаразд», – твердою, дещо агресивною впевненістю промовив Петро, ні до кого конкретно не звертаючись. Промовив і знову підніс до рота люльку, затягнувся. «Усе, безумовно, буде гаразд». Бойовий настрій – половина перемоги, подумав я, і радіючи за Петра, і трошки йому заздрячи. Минуло щонайменше дві години, перш ніж пором остаточно причалив і випустив зі своєї палуби два з гаком десятки машин, включно з нашими двома самоскидами. Тепер уся техніка, вишукувавшись на широкому і довгому причалі, стояла в черзі до гурту азербайджанських митників, котрі поки що обступили перше авто. Сіру Волгу, яка давно не бачила ганчірки і відра води з милом.